د یو سپیکر کار نه او یو سپیکر یو څه ولا به شبه شبه ور باندې ساته ها پکې کلکې الحمد لله الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعبه الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والسمرات وبشر السابرين الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُسِيبَةً <مصیبہ> قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ زماء عزتمندو حاضرینو سامینو ستاسو مخِ <محك> ماد سورة بقرِ د دوه می پارې سي سات تلاوت کړه آیات کریمه کې د انسان باندې د امتحان او د تکلیف راوستلو پنځي سزه ذکر کړي چې زه خامخدار امتحان اخلم مصیبت راوالم تکلیف راوالم لام اونونی تاکید ثقیله ص خامہ خا راوالم کلک پسوی کله مخکیوی کله ډیروی کله لگوی کله په یورن کیوی کله په بل رنگ کیوی کی قران ذکر کی وی والا نہ بولو امتحان اهل مغستا ازمائش کوم زستاسو تکلیف راولم زپتاسو بیشیئم من الخوف پیوشی دیرنا اول دی امتحان پیر آلم او با دیروم خلق با دیر ای دی لګا بدل و باندې راولم بچي بدیوګی کم تابوګی کم تکلیف درلودي به زده دریم وانقشم منل امواله دریم د کوم والي د مالونو نام مال بدل کم کم توان بدیوکم مالونو بدل تباکم کله سري سره مال او دولت گاډي د پیسو د کسان مخه د ناز تھی الکه د گاډي نه پوښتہ پیسې گاډي اور سمون لرا کا تیار مال او دولت داغه نقصان شو مال د نلال دارنګي ول انفض د نفسونو بچو بې دي رور بې دي سوب بې مل کی ملبش ایکسیڈنٹ بوشی تکلیف برداشتي په مصیبتو موبتلا شي داسي بيماري په اوت مخه تلا شي چې پلاړ لم علاج داغي نو ورزي روډ لم علاج نو ورزي چې لا په داسي مصیبت د موبتلا کړم چې څوکم پریشان شي انسان امتحان دی الله وی ز په دي بيماري مدم بل وسمرات پنزم امتحان د میو وغلی د باغونو وغلی امتحان د خام غاب په باغونو مخنم میو تیار دیندوانو د خټکو باغ بې سمسور خېستا پلکونو به سودا شوي دارک باغې ګلېوش سوپ سپړو ګد شپې چې وې داسې یبه لا فد پدایشي سیلاب پدایشي امتحان زال و شروعو کې د نړۍ توبه د خواله شوک تل او ته ورته کې د غنمو بوسایل تل او ته ورته کې الله او یزد پینزو سيزو امتحان ماواس تک لک شه چې زباست د الله او بشری الصابرین زره ورکه صبر تا صبرنا کم خلق دے قران خپل د صبرناکو بیان کړي الذین اذا اصابتهم مصیبه آکسانچ اور سی هغه ته مصیبت مصیبت ملاو شو د به چی مصیبت دی د نفس مصیبت دی د مال مصیبت دی د لوګي مصیبت دی وای ګټم 1500 او لوګي 2000 د 1500 بته کم زینب ادا کو د خپل مصیبت ته غم خادی ده غمونونه دي خااضدي منې دي د چا زی د تل نه شم پیسې بهدلې رابانې د خلکو دي ټبه کې ټیبه بوزم که سب اوولم سبکوم خپل تل نه شم زی دی امتحان د پار چا نو بس ش بیرین الله د س ناک اوور سب نه کمم خلق دی ال اذا اصابتهم صابت آګه سان چو ورږي دته مصیبت پدې پینزو سيزونو کې پدې پینزو کارونو کې دته مصیبت ملاو شو يارا پېرا لا يريګم چپلار می ملني شي ډېر غم دې را سره دشمني مې دا اسنه سو کو ته کینې په لارا بچې مې یوازې تله دې پلانې زېلا اسنه سو کې ملل کې حېر يا لوګه اسنه چې فقیر نشمه اوس خو سره ډیر دی خپته لګینه حالات دغه شریسته دانی مم ندی غستی غنم وګهم ده راځلا او غنمم ګران شو علم ګران شو د پیسو دڑکم نه لګي عادی یو پدې لږه کې پریشان ده پدې صبر او قودا کلمات وای ان للہ و انا الیہ راجو من خواز د الله یو الله زما لیک دي او من بخاز الله ته پس کې کی دم کیو دا د قران آیت قله یو غم ته ته ملاو شو غاده دي چا گرفتار ک غاده دي چاونیو ساده ډریو را ساده کلندا ساده مالو دولت نا بچته تکلیف ملاو شو فصل ته تکلیف ملاو شو مال دا جواب بشیدل چا میو باغونو باندې افتون لالل نو چاسه بژ باندې کې فریاد باندې کې مخلوق تا دابوي ان لله و ان الیه راجون اطلاع ملول شو الکو ټلیفون دی وای ای بچی د ایکسیډنټو شو مرش دا نمبر ستا ستاد ا استاد لاورو ایکسیډنټو شو مرش فوران بوي ان للله و انا لِلَّهِ وَإِنَّا اليه راجون بس چدا کلمه کلو ویلا ست پز لباندی الله پټيولو ګلاد صبر سړ مزبوط ورابطنا على قلبها ما پټيولو پزل د مود موسی السلام د سقمو چه موسی علیہ السلام معصوم بچی ده سورخ هستاو و القیتو আলাইک محبتن منی قرانوی دورخ هستاو چې چا بو تا قتل هغه به مینه ده هغه معصوم بچی مامور تولوی چې دا هسته کا صفا کا بکسا کې واچو بکسا نیرته گذار کته یابتا بس پرېګ ده پتاو کلمابا اړګان کار ده دا سکول شي معصوم بچي دغه گناواله او بغصه کې واجو او بغصه اباسین لاو کا یو ميو سره سمه تعال تکه ناس ته موي یاده سپدې ده دوبني شي اگې خبگان کاو الله و ماده غزلې د موسی عليه السلام د مور مضبوط کا مضبوطول و علي صوب الله انا لله و کلام ده دا یو داسه کلمه د حدیث ک راځي چې کله تا ته غم در پیاتشو د بچی د خزه د پلاټ لسکا له خو ولي پسنه تر پیاتشو بچي خزرور غم پیسې ورو کې شي وی غایبي شي وی زره فوران وایا انال الله و ان الای تا کم درد چتا ته اور سید نو چې کم تعالی صبر پاغلوم بي وخت در کړو اقل صبر بتا اللہ هغه وخت درکه چې کوم موقع دا کلمه وې پوه شئ غمر راضی بل ځ قرآن کې الله وې انما ګور د دې سره یو درې فد نور راضی اولای عالم صلوات مرب و رحم چکل کلمہ د انا لله و انا الیہ و زکا حته کیونه زیاد شيوی دي چه خبره کی اتا ټیک شي چه خبره کی اکسیډنت ده چه خبره کی مصیبت ده چه خبره کی فالج ده ندا د صبر بیان پدې کوم چې ځان کې باسه پیدا کوی صبر ماده و پیدا کوی ځان کې دا یو دې کلمات نو چې کله دا کلمات تاسو غم پوه کیږي نو الله سبحانه ربانه خاصه او مهرباني وکم مهرباني وکم ربانه او الایکهوم المحتدون او قسم لاروم روان کوم پهشه دا یو داسې کلمات بل دې کې الله وې انما سورتي زمرك راز اينما يو الصفابرو نا اجرهم بغير حساب بشکا پربوركي صبرناکوتا اجر داغي بلا حساب چاچ صبرکو نو صبروالو له حساب ميلاو دي بلا حساب حسابا الله ما سره دي داري اوس چ جماعت سره د مونږوکو 20 درجه دي چې ځان لدې یو 1 درجه ده د زکات ځان لدې حساب دی یو پوو یو په سوالز یو غیر متناي او د صبروالو اجر الله اوه ماته معلوم دی چای کی سور صبر وی نو دور بولا اجر ورکوما انما یو فصابرونا اجرهم بغیر حساب بولا صبرا وغفرا صبر اجر ولمن صبروا غفر ا ان ذلك لمن عزمم امور ا چا چې صبر وکړه افاد گذرې وکړه چې چا غته بدوی دی زه بد نه وې دا د پخو کارونه بدلوه وانه غستې کلو یایو هلذینا منستعینو بالصبر والصلاه ان الله صابرینا امدادو غلی په صبر باندې امدادو غلی په مانځ باندې زمانہ چې کله تکلیف راغې نو درکاته منسکوا کله تکلیف راغې نو صبر کوا ان لله وانا الیه راجعون یا دا نه چې کله اسلام الله شنو پچغو بشي چې یو بال لګاله ورکو نو هی هی چېږي به کله چغو نس جوړي ټګ دا جلاشتا غم کې تکلیف شتا د لوی غمي حادثې اکسیډنټ شو استعمال زره زره پروتي خپل اسونه په صادرك راپن کې لکه پشان د وخوا مادې دي لري د دوی دځې مخ کې جنگیټې جنگیری زمنګ دا مارکیټ مخې ته موټر سایکل باندې او ټریلر او وخه رواغه سی او صادرك یې پڼ کړی ته ولاړ ویچی زدی و, و جلی زدی بچکوی میند آمو آئے بچے اللہ اللہ خوخوا اس کا تیم داگا سی کلی انو سبا دی کور اگتا سی گران داگو وقت کی یادا سی کسب و کوربانی و روخی جوا کورت پس یو سا خزی بچی والا دیر گران کار دے کنی آسان کار ندی سڑی یو چھرک سوک ملکی یو ساروی ملکی او هغه مليشه ته ته ګوري و مردار شیا الهلال کې نو افغانستان ته کې نشته غوی دې ګډ ورشه افغانستان کې کې نه سای خوراک نن کې غوی میمالي ساده میمالي وبې انسان د دنیا نار دل وینتهان دې واستاین وب صبر وب سواله منزکه صبر و کا زمانه امدادو غالا ان الله هم صابرين پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم وئی عجبل ل امر المؤمن پس صبر باندې احادیث تاسو ته پیغمبر څنګه صبر کړو د پیغمبر څنګه تلقین د صبر مون ته را کړی عجبن ل امر المؤمن تعجب ده د کار د مومن د پاره مؤمن د پاره تعجب ده ان امره كله له خيرونا اریاو کار دې مومند پاره د دی مومن دا دا خیر دی که مومن ته خیر لسیږي امداغه د پاره خیر دی که مومن ته شر او تکلیف او مصیبت رسیږي امداغه د پاره خیر دی هر تکلیف دی او زماده پاره خیر دی او څنګه خیر دی پیغمبر پاو کوي ان اصابته سراء او شکر اکان خیر الله کدی مؤمن ته خوشالي میلاو شو بچي کور تا راغي پیدا شو وادو شو صحت میلاو شو مال میلاو شو الله لخ القور ورکو خوشالي را لا نشکرا دې پاري دا يادکه وي الحمد لله مودا قرضاګه پارا شکن وا ان اسابدو او کاغه تا تکلیف ورسېدو اکسیډن مې لاو شو تکلیف مې شو مال تبا شو فصل تبا شو ارزو کو تکلیفي نو صبره به پاري صبر کوي فکان خير له نو ذا صبر کول تاغه د پاره وردي تکلیف مې شو په تکلیف صبر وکړه نو په صبر باندې یو فصابرون اجرهم بغیر حساب نو بیا مول اجر ملاو شو نو خیر نشو صبر خو تکلیف خاصم ملاوي دا کتاب سبر رکو نو کتاب به صبرونکو نو اجر ملاو شو ک صبر دیونکو تکلیف ملاو شو گناګاروم شو پښیکا سږ سم تکلیف ملاوي شي واجب صبر کو په بدن کې په مال کې په اولاد کې لې امتحان دین انسان الله اخلي پدری شونو کې في مالي و ولدي و نفسي نفس باندې مصیبت راشي پباچوې مصیبت راشي په مال مال ته تباشي سودا کو پیدا شي دکان نه سودا یو شي او پیسې نه دلی مصیبت په مال نه ده او دغه تو ګوري ها هغه اختر نایومې له مخکې یو قسمه ته ویږه ما ته دعا او کډړ پرېشان شو میولې ویټه وی می خرڅه کړه سلور سلوي پنسلوي زر روپیې ورو ته وروته دم کسابا نه پیسې دغه کې ټول تمانچا پیسې را کول دوی پیسې رو د بازار ماښبی تیم میلا ټا کا وکې کشره کړه ولاله مې یو دعوه دی وره څه کې د لوم امتحان نه ده دیم چې په په لو په په لازو غلکه نور کې نو بس په بالکل یاد دې کیات مکه وجینو او ځه خپل فقره دا لوی امتحان دی الله دې داسې امتحان نو موږ آسان کی او الله دې داسې تکلیف نو موږ نه راوړي هغه لو اور کئ حدیث کې راځي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تکلیف وګره پاغه خپل او ځدغه دې تکلیف بیان کوم د پیغمبره پښ رسول صلی الله چې نبی علی السلام تکلیف پاغه باندې سکل النبیو جب بیماری د پیغمبر سخت شوا درنه شوا نو جعالے تغشاؤل کر وو حدیث کې راځي مصیبتونو اغلوا بغیر کو غمونه پیدال سخت تکلیف پیغمبر پاک را لري اغا تکالیف د غم اغا سختي د مرگ اخیری حالات د ژوندو او د پیغمبر اخیری حالات د سختو د مرګ و اوري نبي عليه السلام سرا پیاله دخ دوب پرا تا او شکلا داغه زن کدن دی پیاله پیاله لاس ګنده کئ لاس لم او په خپل مخ بدن باندې راکئ پیغمبر پاک اوه الا ان للموت سکرت خلق و خبر شه د مرګ پاره ډیره پیغمبر څنګه ګناکه په هغه سختیدات لا الله ان للموت سکرات خبر شي د مرد په دیره سختېږي پیغمبر خو پاک انسانو رحمت للعالمینو پاګه تکلیف ولې راځي بیبي عائشه وی داغینا پاسه ما چې د نبی عليه السلام تکلیف کله په وخت د مرد کې ولیدو داغینا مخکې ما به چ پاغا چا تکلیب تکلیب تکلیف په وخت غم کې راځي چې دا الله خوښ نه وي ما وی په وخت غم کې تکلیف پاغا چا راځي چې الله ته خوښ نه او چې ما ده پیغمبر تکلیف په وخت عمر کې ولیدو ما وی چې دا سورب نیک پیغمبر او په دغه تکلیف دې نو پاغا چا دا تکلیف پر راځي آ پکېول غواړې پکېول صح شو بیماری سخت شوا بی بی فاطمه یو خبره کړي نبی له سلام تو و سلام لوردا فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها نبی له سلام ته ډېر اکرانا و علي باندې وادا اډور اکرانا وکړه هغه هغه زمينم ختمي دوه وادا وځه حضرت فاطمه با پلار کرا را نبی علیہ السلام بچکل فاطمہ اولی دا چر دا دنبہ شکر تھا فورا به او چتشه او به واتی دا وی بچیا هر کلا او په ضالو مخونو به خپل کتن دی او ها لاس به اذان سره به جخت کینولا نورکرانه وا او چې کله به فاطمی کلا نبی سلام السلام پلاض راغې لو اګیبم دا عمل کاو داشمینا وا یوزل فاطمہ دو کور د قانون نه تنګ شوي ده خامخه انساني تن شکور کوم د قانوني باقي زميدار د بتي چلي اته نه لس بتي او داغه ټول اخله پخله پا, پا خو زوبانګي اگدي ګنکار دي باقي خلکو لخلپل کسه نه وله يو باقي ظلم کینو دا ښه نه دي د تکلیفي زنانه وتا داغه د قانون شوي و نو را لا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کور کې نو چې کور کې نو بی بی عاشو ته وی فاطمه ولي په وخت رااله وې زما یو درخاص راوړلې زما پلافسه شو وې خو نشته وې چې دا شي نو هوا چې فاطمه را غلوه زما د فارا د یو خادمی نوکرې وینځي بندوبس او کا چې زما سره کار کوي ما ته تکلیفی ستړي کېږم زه چې بیا مالا خوب نراځي تکلیف دواجن کارو کم حلالن نبي عليه صلوات و سلام چې کله راغې بيبي عائشه حضرت لور دي راغله وفات مها دا خبر او وکړه وای ها نبي عليه السلام کینن aste za فورا روان شو فاطمه کړه ګرانه واکنه چې زما په تکلیف ده ها چې نبي عليه السلام لاله نو حضرتی علی او فاطمه په کټ کې ناس خاون نبی علی صلاتو و سلام دن شو او د دو دوالو مسک پیغمبر کې ناسته یو حالته حضرت علی باندې لاس واچاو د تر زیمو او زمو او په بل غاله باندې حضرت فاطمه باندې لاس واچاو ده خبره په ده نه ده او مله زوم دې لره کا نا زوم سبد به چوندې مینا کې او زومباخ په سره سره د پلاو غو دي مینکای په ختانو کې خو هازوم بیا ګوري نه او هغوري بیماره بشه لسکري لیدلې له او هغه یې مړی لزم ګی لیدلې نه اغه رسول الله تعلیم مخه تدې لا او دووالو منسک کنهس لاسه په دووالو واچاو شرمینه گاو کدا ماو تا یو زره پددا رسره کینم د نبي خوانده شوما زباظه هلورو د ژوندۍ نه وی فاطمه ولی وی حضرت زاستره شی مله کړه د کارنه ماته تکلیف نه بياله صلات او سلام مرتبه فاطمه تاسو یادا شی وظیفه نه خیم چې ډیر وینځو نه هغه وظیفه وی ولی نه حضرت و چې کله کار که اوس طریقېږي ماصوتن کله سملی زدا زنانو تم دا وېما چې کومي زنانو کورونو کې کار زیاتې او استرلیشي کټ کې پریوز خوب نو ورزی ستري شي نو هغه د نبی عليه السلام فرمان جاری کی او فاطمه زته یو وظیفه خه ما چې کله سملی نو پاخیر کې چې کله پکات پرې وځي درید در زلال سبحان الله وایا درید در زلال الحمدلله او سنو دریس زلا الله اکبر وایا دریس زلا هادا دري کليماط وایا دري اخري صورتونه و پزان چفکوا ان شاء الله په فضل د الله تبدورا نه محسوس کئ چې ما دوره کار کړي بلکل با تکاوت ختميږي لکه تبه وجه خلقو چاپي کلم دا سه بدما کئږي ائته وزيفو او ټک ټاک فر و زمون خزمون نه کئ وزيپه بسو استدلی شو نه بس تدکیږي چې منځو داسنه کوي موږ غلی غلي دي اخلاق او کې غلي دي ذکر بسوږي بس کړه طریقوت بیا د بچونو خبرني اکثر په بچورو واولې او بچي مرګي دا ها وظایف دي بعد هغه فاطمه چې نبی عليه السلام بیماری ونی پلاړ طویب وا کربا ابته او مصیبت اعظم په پلار باندې او سختی سما پپلار دا دیر سختی دا مان پپلار بانده نبی علیہ السلام د فاطمی دا خبر وارده دا نبی علیہ السلام ارتصوی د بیماره پا حالت کچی لرخو میں خفا دا ویلیس علا ابی کا کربن بادلی اوم ایزما لر نشت نبعی پپلار ستایو مصیبت پزدده رزینا ایزما لر نن چې په ما کم تکلیف او غم ده د دې رجنه رسته په ما به تکلیف نه راحتو راحت او خوشالۍ وي سمانا ځکه دنیا کور د ستړيوالې ده دنیا کور د مشقتونو ده دنیا کور د خفقانونو او تکالیفو ده اواخرت کور د خوشاله ده اخرت کور دو مهربانو ده ننه ما تا تکلیف دې روانم دنیا نه اخیری حالات دې زمما دا تکلیف معلومی یا اخیری زمما بیا به تش خوشالیا چې کله نبی دې سلام وفات شه حدیث کې راځي فلم ما متا باز خلک پیغمبر ملنه نه دنیا نه تله فلم ما متا چې نبی دې سلام وفات شو بیبي بی فاطمه ته دنیا نه لال قالت فاطمی دري خبری کری ری اودرید عجز خبرې کری ری یا ابتاہو اجاب ربن یا ابتاہو اجاب ربن داہو یا ابتاہو جنت الفردوسی مواہو یا ابتاہو الہ جبریل نناہو افسوس کئی خود دنیا نہ تلے رے پلا رہے ازمہ پلا قبولیکو د خپل رب بنا تا د خپل رب دعا هغه بنا قبول وکلا لکه حدیث ده چې کله یو پیغمبر د دنیا نزی لو داغین مخ کې الله یو او فرښتره رولي کې پیغمبر تا چې دنیا کې نور وخت یې او کنه ما سره راځه نو پیغمبر وایي زتا سره در د دنیا کې سکو هغه دغه لو فاطمه وی چې معلومه دا شو جبريل راغله پیغمبر ته خبره کړې دا چاله وي ما سره دا زیو کنه نور وقت یې نو د دا خبره قبول کړه تا سره درځم نو ته د خپل رب هغه بل نه قبول به زمنګ نه لاري یا بتا هو عجاب رب بندا هو یو یا بتا هو جنت الفردوس ماوا هو او زمو هو ګباجی جنہ فردو ستا مقام دے ستا خلی مقام دے یا بیا ابتا ہو الہ جبریلہ نہ نا او او زما پلارا تا ہاں پور تکا منگا خبر ستا دے جبریل تا خبر پور تک شویر ستا جنازہ ما سرے پور تک روح پروازو ہاں غم دے گرن کار دے او بیا دا غم دا افته غم چاغه رحمت للعالمین او دا سه خستپلار دا سه دیندار پیغمبر پلا چې دا چا نصیب شي او هغه د دنیا نه لا شونه غدلوي غمي فلماد دفنا چې کله نبی دې سلام دفن ش په خارو کې کفن شو دفن شو غسل ملاو شو صحابه هغه لغسل ورکو خارو کې دفن کا بی بی فاطمه هغه صاحب او یو خبره کئ چې کله خپل پلا دغی دفن کو فاطمه وی اتابد انفسوکم ان تاسو علا رسول الله تراب اے صاحب او ملګرو زما تاسو دا خبره خو غنله چې زما په پلا باندې تاسو ته خو ډېر او زما په خو تاسو خو کوخه تاسو دا خو خوونه چمنګا په پیغمبر یو ډیره د ښارو ودره اورا دا ډیره د ښارو دا د په پادشاهي او زلول دریږي هغه دې ډيري قابل کلو او رحمت للعالمین او علاوه چې زما خاص پیغمبر چاغم د دنیا نه وی نو تاسو خو به هم خرازای نو غم او تکلیف د فاطمیو ګورا او د پیغمبر پاک سبورو ګورا حدیث کې راځي دنبیی علیہ السلام په خپل په مرګ راغله ګورہ صبر کړې الله ان للموت سکرات د نبی علیہ السلام په نسوبه نه غم راغله د نبی علیہ السلام په مخ کې دا غ په اولاد باندې غم راغله د نبی علیہ السلام نسېو فاطمه د زینب بچې یود نبی علیہ السلام زینب لړوا یو د نبی علیه الصلاه والسلام زینب بیبی وا د زینب نو سه وفات شوه وفات کیږي نو خپل لور قاصد راوړي ګ پیغمبره پاس صلی الله وسلم ته چرآشا او زماد د بچی اخیری حالات د تسلیم عال راکا نو نبی علیه السلام هغه بی وفاد واپس اوري ګ چې زماد لور تووا چې خیر دې اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَا وَلَهُ مَا آتَوَا وَكُلُّ شِنْ عِنْدُهُ بِمِقْدَارِ لِأَجَلٍ مُسَمَّا وَكُلُّ شِنْ عِنْدُهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّا فَالتَصْبِرُ وَالتَحْتَسِب بچیا زمان اولادتو ویا زمانلتو ویا چِئ اللہ باغ استلوباندی او پر کلباندی به چه صبر کوا ان لله ما خزا و له ما اتوا ورکونم داغ غستلم داغ دی چې درکاوی نو خوشال دي کولا اوسه چدنا علی نو صبر کوا الله صدا دار یو شیخ فلانه ټا فل تصبر صبر کوا بچیا په خپل بچی په مر باندې صبر کوا په تکلیف صبر کوا سب او طلب د اجر او د ثواب غا نه چې ما ده الله پدې باندې صدا اجر او ثواب را کئ آکس کس شو هغه ته خبره وګلا زنه بورقوي پیغمبر ته وای چې ما سزا خامہ خاراشه ما ته تکلیف ده لوردنه ها لټې را خوګئ او وا کی چې لور کوم خدمت د پلاړ کئ غزوینه شکولې کپله په بازار ارشد د پلاړ ګوري بابا جیزا سي بابا جیزا جی پروا مه ساتي ها نو بیا یې کسو لےګ او قسم اولور کا حدیث تقسم عليه لياتينا پیغمبر ته وا استاد قسمي خامہ خبر راځه خامہ خامہ صدر ما تکلیف دي لروحا غينو زينب چې دا فرمان کاسته پیش کا نبي عليه السلام ته قاصد راغې فقام ومعه نبي عليه السلام پاسه فورا ومعه هو سعد بن عباده ومؤاز بن الجبل وعبي بن كعب وزيد ثابت ورجال وقت صحابه سر روان شو او نورم سريو سر روان شو یو تولگی کی وفات کے اولاد چکه نبی علیہ الصلات والسلام زینب کور تو ور سيدا فطر ال رسول الله صلی الله علیه و سلم اغه بچی زینب رواغسته ده او نبی علی السلام ته او چت ک شیخ خپل نو سيده والا چه نبی علی الصلاه و السلام نو سيد فقعده حدیث کی رازی فقعذو فی حجره ونفسه تقاقا نبی علی السلام پغیږی کی اغه نو کینو او اخیری سلګی وی داغه سینا کې اغه आवाज خو زیدا اخیری حالات ودن وسي ففاظت عیناو نبی دی سلام نو سي ولي دا سترګ نوخ کله لاله ففاظت عیناو غم دي غم دې کار دي وسه دې خوږي کاغه دلور دې طرف نه یوه کاغه دې زوی دې طرف نه ففاظت عیناو یو خای بچې پږیګه کې کینولې کی وې اغلاس کی نگولے گئے بلخوا پھر صلق نوخ کی بئی صحابی ارتا ہوئے سات بین عبادہ یا رسول اللہ ماہ آزا ایدہ اللہ پیغمبر اداس دی اینے داتا چیدہ جرا کہ تم جارے بل حدیث کرا دی اتب کی یا رسول اللہ تم جارے پیغمبر پاس صلی اللہ علیہ وسلم ارتا ګوره جلاتا پیغمبر پاک رحمت ویلې پمړي باندې پیغمبر پاک وی حاضر رحمتو ستو غنوخه بهول پمړي باندې پاولاد باندې پونوسي باندې دا رحمت ته جاله الله تعالی فی قلوب عبادی دا رحمت الله د خلکو پزلونو د بندګانو کیخه تم نو خوبه د غم دې کی غم کاراکه کنا کس به مری بچه و دی ده بخان دی و خو خورا کنه دی و خو مزید دی و نا نا نا, نا کارکول ده غم پزه که دا سنت تریقه را ده نبی علیه صلی اللہ علیه بچه را داخل نوسته را بلخواه بچه حضرت ابراهیم دماری کپتی زوی او داولا یو بادشاہ په توفقې چې نبی له سلام خدای بادشاہ ته نږدې کړي نو هغه بادشاہ په توفقې نبی له سلام تو د شزونه پیغمبر پاک ته راولېګل یو یو اس زین کله پیغمبر ته راولېګل او توفقې ایوه ماریه کپتیه راولېګل حضرت ماریه نبی له سلام او ماری سداوادو کو وینځاوا لری زینې لووندی خپل کوري جونګړې او پای کې وسیدا او نبی عليه السلام د ماری نه بچي حضرت ابراهيم شو چې ابراهيم د شپال اصول سمیاشتو شو بیماری سخت شوه نو پاغه باندې مرګ راغې نبی عليه السلام چې کله ماری سره لاله هه نو ابراهيم تکلیف کيو نبی علیہ السلام پل بچے لاس نورے اور توے وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا عِبْرَاهِيمِ لَمَحْزُونُونَ اوز ما بچے عِبْرَاهِيمًا زستا پا غم دیر خفای ما او د نبی علیہ السلام دستور گو نوخ کی بئیگی پی براہیم بانی پریوزی دامنگ پیغمبر طریقہ خیئے چالاوی ما پیغمبر رالے گلے ہو داغن نخشو قدم بانی بزے پاغه ما غمن را وستو پاغه ما خادې را وستوي نسيمي ورکليو اولاد مي ورکلې او خاديان يم کړوي غمن يم کړيو دي غو اين وسې وي هغه کی له ام جاري سترګو نو ښه وي دي غو ابراهيم بچي وي او هغه کينولې له ام پسترګو نو ښه وي هغه پیغمبر دا اختیار نشته چې د خپل بچينه روح واپس کړي دغه پیغمبره ما زم ما بچو الله و تا باندې بیا سلیم د پیغمبر دور اختیار نشته چې تخپل وسید د زینب د بچینا روح واپس کړي زه خو پیغمبر مستا نه نه نه دا نه د پیغمبر کار دی او د یو فرشته د چا مرګ واپس کول او لری کول اختیارات دور کول او سره د چا کار دی دا د الله اختیار دی ابراهیم مفات شو نبی علیہ السلام بچے ہو او سوئی اگر جرا فشتا دا اویر کهو دا لولی جرا گانی دا بم جائیزی کن پیغمبر جرا کلیزی کسا جرا کوم نا سالور کس میں جرا گانی دا ذکل اکلویم پکار داری چمنگ دا دیزو تسکرے کو یو بل سرا شب موږ دا خبرياري په غمونو کې بیا موږ هغه کار نه کو کوم کار چې پیغمبر دا نه مننه کوي یو جلا دوه قسمه جلا پیغمبر پاک پلا کوي یو جلا د زله دا والقلب يحزن زله خفه زله پریشان دي او داغه آثار فستر ګو مالومیږي د سترګو نووخ کې به چې صالح خفای نو د استرګو نوخ کی ساتي زیپ پرسه خفای خزا پرسه اولاد پرسه مال پرسه جاری چدا سوو شو خدا نو دا دوه قسمه جلا پیغمبر زړه خفاو د استرګو نوخ یې به یې گی داشتا د دو دور جلا اجازت منت د دین اسلام را کړې دوه حق حقستا چې زه پرېښانه ده زره کې یو غلی ګرځي زردہ سے پریشان چا سلیت چوئی ہاں گران کاریک سیرن ستا مخ کیوشی ستا پلار بچے خزاولی گیا وغا تو ٹوٹے ٹوٹے راغ ان کے زرسم اوور کئی خو سبہ کئی نا ہاں سبہ نا بغیر چارہ بلنشتہ نو دیبانی سبر کول او دستور گونا اوخ کبیول دا اجازت منت شریعت را کرے رہے دا اجازت منت پیغمبر پاک را کرے اخپلے کرے رہے او یو بل قسم دو قسم جلا پیغمبر پاک داغه مننه کړیو خپل مننه شوې دې بل مننه کړې یو جلا اګه د لاس وړه بل جلا اګه د خلې ده من خپل اولاد منکو من خپلې بیبيان یو خزي جنکې منکو رشتہ مسلمانان به منکو د دوو قسم جلا گاون نه یو اغا جلا چا دخلی دا یو جلا چا دلاصو دا دخلی جلا سا دا. نبی علیہ السلام و سلام د دلاصو جلا گنا حادث پر ایرازی سن و اختوخ کر گر شکور تکلیف کی گریوان سی ریکول زان تکول مخفل علی دریزہ کھویں پیغمبر حسنو وی پزان براکیری و تباشمکن ہی ہی وی وی وی وی وی نو پزان براکیری پزان نبی اختوبہ سی گریوان سیری کہی پیغمبر پاکو اللیس من نا منظر بل خدودہ و شق الجیوبہ و دعا بداول جاہلیہ نده زمانا آغا سوک زب شفارسنکم قیامت کی پیغمبر پاکوی دا آغا چا چاگا گریوان سری که پغمونو کے گریوان سری که نده زمانا آغا سوک چاگا حد زان گریوان زانو نو زانو نو وحی ودا بدعول جاہی او نده زمانا آغا سو چاگا لولوی چغی و باسی تبا شو نه وائی خواری زمان خود آغا یا خواون دونو زمان چا تاکوند کن بچی می والدی هی چغی با کئی نوچه یو چغی و نورم بسی بیش جراغانه کئی کن او داچه ده یو د ده اماو ده کمان راغلی یو خلو با نه نه چه سوک جراغ کئی واغا زمان غم نا نیراغلی رو تا زمان غم حدیث کہ رازی بھی بیاشیر روایت دے ان المیتہ ليعذب ببکائی اهلی ملدا اعظم ملاویگی سبب جلات جوندو خلقو سزا جون دی خلق صورت جلاگان کی لولوی چریوبازی نا غملیتا سزا ملاویگی او دا غی مرشیم کے دا غيوي تو خداسوي ما ده بده کپلي راودي ما ده بده داخاو ما بده داخاو چيغه ما ورته فارشتو سره ګروزونه یو نيزي ورسري اغمند له اخلاصي 300 داسوي فرشته او 300 داسوي تاج څنګه ده خلک لګيادي دازه کا دازا سزا او د شکر کوي دغه ژوند ده خلک چې جلا غانې کوي خدا له سزا اغمند له ملاويږي چې دی ملی دوه کاره کړی پخپل ژوند کې اگر ویلی چې ما په سبا جلاګانې کاوي نو چې څو جلا کوي او هغه په دې وصیت او چې ما غمب خيستا کاوي پرې پلوم ازنه چې موږ موږ راځو خلین نوازوي جلا به راځي خامخا کوي نو چې څو ر جلاګان کېږي ژوندولم نقصان دې مړيلم نقصان دې او یا د ملې وصیت نو کړي خو په جلا د مړي باندې خوشاډو نو چې خوشحالون بیا ملعذاب دي او کنه ملي دا وصیت په خپل ژوند کړیو چې زما غم کې به هغه کار نکوي چې پاره الله پیغمبر ناراضه کیږي یا ما په سبه ژلا نکوي خلاف سنت کارونه کول نو کله ټول دنیا جاری ملي سزا نه ملایوي وړه ملي سزا نه ملایوي سزا غا چالو چې چا چيږي وباسي نیو دردی جرانا پیغمبر پاک منه کرے دا ہاں وکی ری بل حدیث ویم جون دے رازی بگا مسائب رازی نخود اخلی بسوک بندی کی حدیث کے رازی نبی علیہ السلام غم زیت لال تعزیت خواب ما خواب بازی غمون علیش دیر داب سو سی ماتا اس اځه په خپل کټ کې پریوځي او سمباليې آلې رړي بيماري او غو ير غم په خپل لاسمه وي سمبال کا خدا چې ډارک یا غاډي وي یا سوکیولي یا مصیبت ټوټه ټوټه شي دا ډېر د افسوس دی په تاسو افغان کارکې غم ټون خندې خدا باز غم ډېر د افسوسی بیا دا واقع به صبر کې نبی عليه الصلاه و السلام حضرت جعفر رضی الله په میدان جنگ باندې دونو صحابه شهیدان شو په جنگی موته کې چاګي رالن داغي تاسیت ته تا نبی علی صلاتو و سلام لاړې د جعفر او یوخی د ترزویومو صحابيومو شت شويومو په جنگ کې نو کور دا غي کور د غم نه आवाज د جلارا ختیزه نبی علی سلام د کور نه आवाज د جڑا واوریدو وګوره نبی علی صلاتو و د کور مالک وروغخته وای راشه وېلار شاه او چې کمی زنانه په دې غم په دی کور کې جالي اګه د جلانه مڼه کا وېخه لال غم په رض باندې د چا خزه مني خاده یو بغم کې د خزه نه مري خو نه دا په مني په جن نه پویا کا وریا ساته چې کمی لور کمې خزه غلط کارو کو نه غره بیا به زغم چا کوم چې چا د خلاف کارو کو یو خو ما ته غم پروت یو خپل خو به کو سزا مر کوم واؤ رئی دا خبروئی ناغس علی الال چگی میں غریریو والی چاہی من اللہ رائے وی پیغمبر نمینی وی بیا لارشا بیا رائے وی نیمینی وی بیا لارشا وی نیمینی وی خواب پسلو رمضل حدیث تے نبی علیہ السلام وی خواب روالا جولے کی واچوا پیغمبر پاک فرمان دی قسن ده نبی علیہ السلام وی جولے کی خواب روالا او چې کوم زنانه خپل په جلا واځي دا په خلقه خوره او چې خولي بند شي چې بیا جلا نه کوي دومره پیغمبر په تاکید مونږ ته کړی دی ها حالان کې د غم په واکه خلکو له خلکو تسلیان ورکه پیغمبر د جلا والو له دا تسلی ورکه چې بیا نه کوي داو چې خیر دې خزید دې خیر دې غم ځون دې نه نه نه پیغمبر دا نه پیغمبر, پیغمبر شهادت د صحابي راغله جنگي موته کې شهید جلا आवाज راضي پیغمبر پاک کوئی چې کمی زنانه جاری نه په خپل کې ولا خاور ورکه چې د جلا نه منش منګه خژه او سړی مینه سوکونو ما سره مرګ ده نو نمنه نو غم دینو او خلک سوې و غم په جلا خستګ کاری او خادی په دول سرنا خخ کاریږي ناده خبره ده ته غموخادی په اتباع او پیغمبر خستګاری غموخادی په اتباع او پیغمبر خستګاری نبی عليه صلوات و سلام ها صحابې ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ هغه سره خوکه زوینهسته اخر او سره نسته ده ابو موسی شریف بيوشي دالا بې هوشی سختا شوا، شوا، چگینی زمان شو پرکانې شو خزه چې غکلہ چې ګینې زما خاون شو صاحب به هوش شل خزه د پلپکی وې جالي خو چې کل هوش کې راغې ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر صاحبي داسې وې ښه خزه ته وې د تاسو کول وې طال نتلې اجازه تنه کار کې دا سه صاحب دا سه خوندان پر گار دی، زمد کار دي و چې زم د دنیا نو ته بد کار کړه دا خو زه هوښ بیا اغه ورته ماده پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نو اړ دي له ای زما خزه چې نبيه عليهم السلام وی زبد چا شفا د سنکم چا چغیو باسي فغمونو کې لو لو چغیو باسي ګریوان سی چکل خز دا خبر د خواهون واو روی دا داگه نا پس ابو موسیٰ شریف فاتشوه ده خز خلم بینو واضح کرده داست پی عمل زنانه کرد کرد و کرده کم من گو دا دیروایی مولیان ویزه پر دیر داست داستو غیمون خونیز دا زماغم ده نبی علیه صلاة و سلام پی مقبله بانی تیره دا آیا زنانه و داگه بچه ملو بچه ملو و قبر تناستو بچه خوگی قبر تناستو با چگه والے پاک قبر لا رو دے نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام ارتوی اے زنانا اتقی اتق اللہ وسبیری دالانا او یریگا سبر کواپ دے غمد قلب چی باندے ناخذ ارتوی نبی علیہ السلام تا الیکا عنی لرش زمان فا لم تو سبب مصیبتي ولم تارف هو ما تدا مصیبت رسیدلې زما بچې دې تا بچې نه دې تا ته مصیبت نشتا ځکه ته ما تدا خبره کې پیغمبر ته وي خواغه خزی دا نه پیجان چې دا پیغمبر پر پاسور سلام دې اخلاروا بل یوسل ر روان پیغمبر پر سي روستو اغه خزه ته وي دې سړی تا تسوي و دې سړی ماتوي چې جالم صبر کوا د الله نړیریګه و تاسو ویماچ د زم ما کم دېستان دي ویدا سره ته پی جانډو وینا ویدا خو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویدا غو ویاو خزی باندې ډوره هیبت راغې چې د خپل بچ غمت بیا ایرو دا شرو په داله اپمن دروان شو حضرت صلی الله علیه وسلم په چ زه لا امام د نبی له صدا را اعلان دي نکړې شابه داسې د بجلی د قرن پشان روانو حن سبا هوزمنګ نو بوجي جوړ شي ویری په مزا مزا اب داسه روانو پیغمبر وو داسه مجاهدو داسه لې نه ډرو چې صحابو نو لاندې کړي پغلونو بخته ده په ګډو کې روانو نه هغه خزلان دي نکړي شو حتی دا چې قرته د سيد له حديث د کور تهښه زیسم خليجزه څنګه کور ته دنده شو یو دروان چې پیغمبر په کوربانې ون بل کور لاګه لا داک لالم د س چې د چاې تهځې د شپ او دروازیې به جوړ کړي چو کېداران به یا لکهتهسوو کې کاروخوا د کم راغلیالې به زبانې ګځې شل ممسلی جوړئ داک لالم نه بیا د اسلام سرماوي حاضه سپ شوي نمه او زه به سبببر نبی علی سلام ماخذ توي و عند الصدمه الاولى صبر په اولنی حالت کې ډیر بهتره او ډیر غره ده کته صبرو کې کوم نکلو سبب وک کته حالت کې صبر کړي وي ډیر وی اجر او ثواب تا له ميلاوي ده کوم صبرونو کې نو ستا جوړ خاسم تلل دي اجه انده بیا دیو دې حدیث کې راځي نبی علی سلام وي مال عبد المؤمن عندي جزاء مال عبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت سفيه من اهل الدنيا ثم احتسبوا الا الجنه بخاری حدیث سے جگداغمونو ومون طول را روان دي د چاز وی ملشی د چارور مل شیخ سیدن توشی حادثه صداشی پیغمبر پاک کو زما سرا د مومن بدلا کله نشتا چې کړه زدا غن محبوب شي واخلما بهترین شي زدا غن واخلما بهترین شي خزدا بهترین شي پلار دے بهترین شي اولاد دے بهترین شي مال له زدا غن بهترین شي والما بے, بے مال کما بی اولاد کما بی خزې کما بی خاوند کما محبوب شي تیوالما د دنیا کې سمحت صبر او بیا طلب دې د اجر او د ثواب کې صبر کوي الا الجنه بلبد ما سنشته سواد جنت نا بهترین شیبه الله واغسته والله انا لله و انا الیه صبر وکړه چې صبر دې بندوګا الله وې طلب صبر کې سملاوي جنت میلاوي او چې جنت میلاو شو نور سکینو ای او کوم صبر ونکو لکه به صبر باندې هغه زمونږه ټوټی ټوټی باندې ژوند کیږي بیا نا پیغمبر پاک صبر کړي یو حدیث ويم بیا بس کوم یو خزر یو تابعی ابن عباس جلانه ورته وی زتا ته یو خزر نخم د جنت چا خزر د جنتیان نزا هغه سلی ویولین ابن ابن عباس هو ته وی حاز المرأة السوداء عطا تنبی صلی اللہ علیہ وسلم ویدی تکی توری خزتو گورا دا راغلی و نبی علیه صلی اللہ علیہ وسلم تاو دا دا جنتیانو ندا پرنگ ندا چسو خیستای بس آگا با جنتی سو بادران گئینا ویدی توری خزتو گورا دا خزات دا جنتیانو ندا دا پیغمبر پاک تراغلی و دے خزوینی اسراو اے پیغمبر اپ ما د سټ تکلیذ زغور زولې شمه پما بیو شرازي لکه دا میرګي بیماری در سره پزان نه پوي او اني اتکشف او ز بیا بی جابکه ګمم زکه زه خود زان په حال نه پويم چې ما سره بیاسکي لکه سره بیوش په پزان نه پوي کله لو پټل دي شي ويختخ کار اس پتن اسپتن فضع الله علی ماد اللہ کا چیز ما فرض الله نسوال کچ زما الله د دې بیمارې نه خلاص کی اخزوی نبی علیہ السلام وی ان شئتی صبرتی ولکل جنہ کتا صبر دی سبر کو په دې بیمارې باندې نوستاد فر جنته و ان شئتی دعوه الله دعوه الله او کوستا خوږي نو دعا دواؤ غالم دالانا ایو عفی کا ایو کا تاب اللہ جوڑا کی اوز دی خواہ خدا کت سبر گئی پر دی بیماری چداد دی رازی اوز با سبر کم تالا جنت دی او کستان خواہ خیشی الله زبا کوم سوالکم تاب اللہ بلکل جوڑا کی اوز دی کم کار خواہ دی د خزیوی بی اس بیرز سبر, سبر کم تکلیب دی دا جیو سبر کم پا تکلیب بای کم آتاوے چیزو ج جور شما خزیوی اصبرو جنت سو بیا و جوړ شم خوي ز به صبر کوم چما ته جنت میلاوږې بیماری د راې ز به صبر کوما او اننی اطکش ش او د بیماری په حالت کې زهکاره کې ګماه زما اممونونه کاره کېږ ما ته د خپلځان پتن نه لږې د ب جااب نسال کوم چې ب جااب کېږم نه ف الله صرف دوه وکه چې زماه د الله نه دعا و غه الله اتکشچف چې زما اوروونه او حالات خلکو ته نهکارې کېږ د سوال د نه کو ف الله ن بیا د اسلام دغې ښ د دعاو غختته بیماری به پیدانا خو داسې حالت په بیا د بجااب نه راغلی او چې کلهلا شوو جنتته داله په تلیببانې صبر کول. جذب زبانه کو بیماری را غم کمر تکلیف را اندام کٹ شو بوتہ کٹ شو خلاص شو فکد بیماری را لا اولاد مر شو مال ختم شو دکان تباشر کاروبار ودره کرونا دار نور صبر ان شاء الله جنت دے حکبا منصب ورک الله دې منلا پر دې خبربان د اعمال او توفیق نصیب کی او غمونو خادي پاره چلاځيون به په هر حال باندې صبر کوه اخرته